Lucrările institutului, si pentru studiul totalitarismului de la care înființare am în fost au suferit, în general, de lipsa de mijloace, de posibilitatea de a putea de numera colaboratorii și de aceea ele sunt, sunt, handicapate, depinde de Numărul de reviste depinde de articoli, de diferite împrejurări. Lucrarea de ansamblu este însă deja o operă, fiindcă strânge la un loc atâtea amănunte și atâtea lucruri pe care nici măcar contemporanii care le-au trăit. Toți cei care au trecut prin închisor am de zile, nu știau nici jumătate din ce s-a petrecut, fiindcă n-au văzut. Deci, faptul că se strânge și se lasă pentru prezență, pentru posteritate, o experiență înfiorătare a societății care nu are voie să se repete, este un lucru important. De-aia nu voi intra în amănunte cu mici căpări sau cu Lipsul de, arti, lipsul de articole care trebuiau să vină sau unele poate sunt prea mari și altele prea mici. În asamblu este o realizare, fiindcă nu s-a făcut propaganda în mod nu s-au scris minciuni și nu s-au atacat persoane care n-ar fi meritat. Au fost foarte discreți autorii, Mare ticăloș, criminal criminali cu grele vin, au fost tratate, după mine, încă mult prea blând, iar pe alții nu i-am găsit. Cred că asta este o scurtă și obiectivă apreciere a lucrului care în ansamblu este o realizare. Sigur, sper că la volumul 2, 3 și 4 în măsura în care alții și cu mine le vor mai citi care revizor, se vor îmbunătăți de amănunte. Ansamblul însă îl rămâne în